Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa mazidah wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqurrubbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa waththama minhumaa Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man fawzan 'azima Amma ba'da fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kullabid'atin dhalalah Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala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 dari Al-Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin rahimahullahu taala kata beliau Al-Mufti wal Mustafti pembahasan tentang Al-Mufti dan Al-Mustafti Al-Mufti huwa al-mukhbiru 'an hukmin syar'iyyin Mufti itu adalah seorang yang mengabarkan tentang hukum syar'i Nah wal mustafti Wal Mustafti hwasai lu anhukmin syar'iyin. Sedangkan al Mustafti dia adalah seorang penanya tentang hukum syar'i. Nah. Jadi <coughs> ada mufti, ada al Mustafti. Nah, apa yang disampaikan oleh mufti disebut dengan al fatwa. Nah. Al fatwa atau al futia. Secara bahasa artinya bayanul hukum Penjelasan tentang hukum Secara istilah Artinya bayanul hukum syara'i Penjelasan tentang Hukum syara'i nah, Penjelasan tentang Hukum syara'i Jadi ada Al-Mufti Ada Al-Mufti Ada Al-Fatwa Nah tablih rahimahullahu taala al mufti huwa al mukhbiru an hukmin syar'i i. wal mustafti huwa as sa'ilu an hukmin syar'iyin mufti adalah seorang yang mengabarkan tentang hukum syar'i sedangkan al, al mustafti adalah seorang yang bertanya tentang hukum syar'i i. nah yang keluar dari mulut sang mufti dari pertanyaan sang mustafti adalah al fatwa nah Kemudian kita beli rahimahullahu taala syurutul fatwa syarat-syarat fatwa. Istaratul jawazi lil fatwa syurutun. Dipersyaratkan bolehnya fatwa itu dengan beberapa syarat. Minha di antaranya yang pertama ayyakunal mufti arifan bil hukmi yaqinan aw dhanna rajihan. Hendaknya sang mufti itu mengetahui, mengilmui hukum ini hukum syar'i maksudnya secara yakin atau secara zannan rajihan prediksi terkuat menurutnya nah wa illa wajib alaihi tawakkuf kalau dia tidak tahu atau dia tidak punya prediksi terkuat dalam tentang hukum tersebut maka wajib bagi sang mufti untuk tawakkuf tidak berfatwa alias diam atau tidak mengambil sikap. Nah, yang kedua, ayat aswur aswalu aswur entaman, yatumkna min al-hukmi alaihi. Fain al-hukma ala al-shayi furo antaswurihi. Syarat yang kedua, hendaknya pertanyaan soalannya, pertanyaannya itu tergambar dengan gambaran yang sempurna bagi sang mufti maksudnya. Supaya apa? Supaya dia mampu untuk menilai hukum pada pertanyaan tersebut. فَإِنَّ ala عَلَى الشَّيْءِ فَرُعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ Karena hukum terhadap sesuatu itu, hukum itu bagian dari gambaran dari apa yang digambarkan oleh sang penanya. Nah, jadi sang mufti harus tahu gambaran sempurna dari pertanyaan yang diajukan kepadanya. Iya. Yeah. فَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مَعْنَا كَلَامِ الْمُسْتَفْتِي سَعَلَهُ anhu. <عَنْهُ> Kalau ada yang ishkal, sesuatu yang janggal bagi dia, tentang makna ucapan si penanya tadi, maka sang mufti bertanya kepada penanya. Nah, bertanya kepada penanya. وَإِنْ كَانَ يَحْتَجِي لَتَفْسِلٍ إِسْتَفْسَلَهُ Kalau dia butuh untuk ditafsil, maka dia tafsil. Ya dia rinci. Kalau butuh rincian maka dia rinci. Au zakarot tafsila fil jawab atau dia langsung sebutkan tafsilnya, rinciannya fil jawab di dalam jawabannya. Nah. Masyaallah taala. <coughs> nah. Fa suila 'an imri'in halaka'an bintin wa akhu wa ammi kalau seseorang ditanya ini sang mufti ditanya tentang seorang yang meninggal mayit yang meninggal ya. dia meninggalkan tiga ahli waris ya, tiga ahli waris yang pertama binz anak perempuannya ini yani putrinya putri kandungnya yang kedua akh saudaranya yang ketiga ammi paman dari ayahnya Nah, Paman kandungnya maksudnya nah, nah Ini kan apa namanya Masih masih umum, masih global Kata beliau rahimahullah ta'ala ya, Fal yas'al anil ah Hal huwa li ummin Aula ya, Kalau sang mufti ditanya tentang Perkara ini, ini masalah faraid nah, Masalah faraid, masalah warisan ya, Kalau dia ditanya tentang Perkara ini, maka hendaknya sang mufti itu Tanya ya Minta rinciannya, ini saudara yang dimaksud di sini, saudara si mayid, saudara kandungnya, ya, seibu, seayah, atau saudara seibu saja. Nah, beda bapak. Nah. <tuh> <tuh> am, yu, am, am yufassilu fil jawab. Atau dia rincikan dalam jawabannya. Fa'inkana li'um falasyai'alahu. Kalau seandainya saudara yang dimaksud di situ adalah saudara seibu si fala syai'alahu maka dia tidak dapatkan apa-apa. Nah. Wal baqi ba'da fardil bintil 'ammi sisa dari fardnya bint bagian sisa dari bagian si putri sisanya itu untuk pamannya. Paman si maid Nah. Masyaallah berarti kalau umpamanya seorang seorang pria seorang ayah meninggal dia meninggalkan putri kandungnya kemudian dia meninggalkan saudara uh, seibu saudara seibu beda bapak dan dia meninggalkan satu paman paman kandung ini paman dari bapaknya dari ayahnya dari ayah si mayit nah maka bagiannya bagaimana pembagiannya si putri ini mendapatkan setengah dari harta Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk sang paman. Nah, wa'inka nanti goiri ummin falbaq iba ada farudil binti lahu walayyil am dan sebaliknya kalau yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seibu dan seayah, ya, saudara kandungnya maksudnya, maka pembagiannya bagaimana? Si putri si mayat mendapatkan sebagian dari harta, ya, separuh dari harta. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk saudara kandung si maid. Nah, sedangkan uh, pamannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, seperti itu. Harus dirinci. Ya. Sang mufti harus apa? Harus mengetahui gambaran sempurna dari pertanyaan Sang Mustafiti. Nah, dari sini kita ketahui ikhwani wa akhawati filah rahimani wa rahimakumullah fatwa Sang mufti ya fatwa sang mufti itu sangat erat kaitannya dengan konteks pertanyaannya. Nah. Karena hukum terhadap sesuatu itu bagian dari gambaran sesuatu yang digambarkan dari pertanyaan tersebut. Ya. Oleh karena itu kita harus tahu juga, kita harus tahu pertanyaannya bagaimana. Ya. Seperti ada Mumpamanya <coughs> ada dua orang Penuntut ilmu Ustad umpamanya berselisih Si A dan si B Si A karena mungkin tidak suka dengan si B Si A berangkat ke Arab Saudi Dia tanya kepada pada ulama di sana tentang si A Kemudian tiba-tiba Sang alim yang ditanya mengatakan Oh si si si A yang berangkat ya Si A berangkat Kemudian ditanyakanlah tentang si B Kemudian alim fulan ini Sang mufti menfatwakan fatwa untuk si A ya, yang menyudutkan si B umpamanya, begitu si A pulang dia bawa ke Indonesia umpamanya pulang ke tanah airnya dia sebarkan fatwa itu kemudian dia, dia ilzam semua orang untuk mengikuti fatwa tersebut kerana Syekh Fulan telah berbicara terhadap si Ustaz B. Nah, apakah kita wajib menerima fatwa itu? Jawabannya tidak wajib. Nah, karena fatwa itu gairumul mulzim tidak mengilzam, tidak mengharuskan orang lain untuk mengikutinya. Tapi kalau ada orang mau ikut silakan saja. Nah, tapi tidak boleh diilzam, harus kalau tidak ikut maka dia sesat umpamanya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Dan kita juga harus tahu apa konteks pertanyaannya. Apa yang si A tadi tanyakan kepada si alim fulan sehingga munculnya fatwa itu? Ya. Itu ada pembahasannya yang di sini, seperti di sini, pembahasan usul fikih ya tentang eh, apa namanya? syurut Surutul Fatwa ya. Jadi ada kaitan antara Pertanyaan Sang Mufti Dengan jawaban eh, afan, Pertanyaan Sang Mustafti Dengan jawaban Sang Mufti Nah Nggak mungkin juga si siapa Sang Mufti berfatwa Demikian tanpa sebabnya kan begitu Tanpa pertanyaan Yang namanya fatwa itu ada ada tiga rangkaian yang harus ada Ada, ada Mufti Ada Mustafti dan ada apa Ada fatwa Nah, mustafti itu pasti bertanya sesuatu. Nah, kita ingin tahu apa yang ditanyakan sehingga keluarlah kesimpulan fatwa seperti itu. Ini diperbolehkan untuk kita mengetahuinya. Nah. Masya Allah taala. Baik, kemudian yang ketiga, ayyakuna hadiul bali. Li yatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha 'alal adillatil syar'iyyati Nah. Kata beliau rahimahullah taala, syarat yang ketiga hendaknya sang mufti itu hadiul bal orang yang tenang pikirannya. Nah, mutmainnan, tenang orangnya, ya. Laisa warahu syughlun yusgiluhu. Tidak ada kesibukan tidak ada di balik itu tidak ada kesibukan yang menyibukkannya. Ya, kenapa? Li'annal masyghula la yashaggal, karena orang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Fatwa itu menyibukkan, ya, maka tidak ada tidak ada kesibukan bagi dia, orangnya tenang. Nah, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman bin taala dalam syarah beliau faman lam yakun hadiul bali wa in tasawwar al shay' qada yazeegu qasdahu nah fa yutabbiq fa yutabbiq hadhihi al mas'alata ala Barang siapa yang tidak tenang pikirannya walaupun tergambar sesuatu itu, pertanyaan itu padanya, ya, Terkadang bisa jadi menyimpang maksudnya, ya. Sehingga dia, dia terapkan permasalahan tersebut kepada dalil syar'i, ya, tapi tidak sahih penerapannya. Dalilnya benar tapi tidak, tidak pada tempatnya umpamanya. Nah, wa hadza yaqau katsiran kata beliau, ini banyak terjadi. Ya. Masyaallah ta'ala. Fa ma yati ba'dunnasi lil fatwa wa anta mashghulun shughlan 'aziman. Fahuna naqulu qala baliyawlai ya juzulaka an tufthiya. Kebanyakan orang datang ke, sebagian orang datang kepadamu kemudian dia untuk ber, dia minta fatwa kepadamu umpamanya. Kemudian engkau sedang dalam kondisi sibuk dengan kesibukan yang sangat besar. Ya, banyak kesibukannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, tidak boleh bagimu untuk berfatwa, kata beliau. Nah, Yuhromu alaikah, diharamkan untuk berfatwa. Kenapa? Lean naga rubba ma karena bisa jadi engkau salah keliru. Nah, imma fi tasyouril qadiyah, ya, wa imma fi tadbiqih al ahlakmi syar'iyyah. Bisa jadi engkau keliru, salah. Ya. Bisa jadi salah dalam Gambaran tasawur permasalahan kodiyahnya bisa jadi engkau salah dalam gambaran permasalahan yang ada, atau bisa jadi ya engkau salah dalam menerapkan hukum-hukum syar'i pada kasus itu. Ya, masya Allah. Ya, jadi dia harus orang yang tenang pikirannya, ya, tidak boleh orang yang terburu-buru atau orang yang sibuk atau orang yang lagi marah umpamanya. Supaya apa? Liatamakkana min tasawwuri al-mas'alati Utadbiqihal al-adillati syar'iyyati Kata beliau, supaya dia Kokoh dan bisa Mampu untuk tasawwur Mas'alah ya. Gambaran masalah, mas'alah itu menjadi Sempurna bagi dia dan dia mampu untuk Mentadbik, ya, menerapkan Dalil-dalil syar'iyyah syari Pada hukum pada kasus tersebut Nah فَلَا يُفْتِحَا لَنْشِغَا لِفِكْرِهِ بِغَطَبِينَ maka jangan dia berfatwa ini maksudnya sang mufti jangan dia berfatwa ketika pikirannya sedang sibuk ya, dengan kemarahan ya. jadi kalau dia sedang marah orang kalau marah itu pikirannya apa? berkecamuk ya. susah untuk konsentrasi nah ya kalau dia sedang marah maka jangan dia berfatwa ya Masha Allah Taala. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala. Aw hammin. Ya. Fala iftihala insighali fikrihi bi gadabin aw hammin aw dan dan jangan pula dia berfatwa Ketika dia sedang gundah, ya. ya Sedang gelisah Nah Masya Allah Ta'ala ya. Kalau dalam kondisi gelisah Dalam kondisi gundah khawatir ya orang yang seperti ini tidak boleh berfatwa ya umpamanya dia, dia dia dia mau berangkat umpamanya naik pesawat ya masyaallah taala pesawat berangkat jam 3 sore sedangkan dia masih di tol ya ini tol macet ya di tol macet jadi ya, dikhawatirkan dia sampai bandara sudah enggak sempat pesawat sudah terbang nah dalam kondisi seperti ini, dia dia khawatir takut ketinggalan pesawat. Tiba-tiba ada ron nelpon dia nanya, "Ya Syekh, bagaimana ini hukum begini dan begitu?" Ah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia berfatwa karena pikirannya sedang sibuk, ya. Sedang memikirkan sesuatu yang sangat besar umpamanya dalam urusannya. Ah, seperti ini tidak boleh dia tidak boleh baginya untuk berfatwa. Nah. Au malalin ya. atau dalam kondisi malal dalam kondisi udah capek ya sudah bosan ya, sudah terlalu banyak sudah terlalu banyak apa namanya uh, pertanyaan yang masuk umamanya ya nah, dalam kondisi seperti ini dia harus istirahat dan jangan dia berfatwa ya dari habis habis sholat subuh duduk dia berfatwa saat Sampai 2 jam, 3 jam, berjam-jam. Ya, ini kalau sudah capek, sudah lemah, ya, sudah, sudah ngantuk, umpamanya. Ah, ya. Dalam kondisi seperti ini jangan dia berfatwa. Oh goirihah atau kondisi-kondisi yang lainnya yang menyibukkan dirinya, menyibukkan pikirannya sehingga dia tidak dalam kondisi hadi ulbal. Dia dalam kondisi sehingga dia tidak dalam kondisi pi, pikiran yang tenang. Nah, masyaallah taala. Jadi kalau dia sudah capek, ya, maka dia istirahat dulu. Atau dia sedang marah, tunggu sampai dia selesai reda marahnya. Atau kalau dia sedang dalam banyak fikiran, sedang gelisah, maka tunggu sampai dia, dia tenang baru dia boleh berfatwa. Nah. Masya Allah Ta'ala. Kemudian kita beli rahimahullah Ta'ala. وَيُشْتَرَطُ لِيْوْجُوبِ الْفَتْوَىٰ شُرُوتٌ minha. Dan dipersyaratkan tentang wajibnya fatwa itu beberapa syarat. Nah. Kalau syarat-syarat sebelumnya itu syarat-syarat tentang bolehnya berfatwa. Sekarang syarat-syarat wajibnya berfatwa. Nah. Kata beliau, di antara syarat-syarat wajibnya fatwa itu, yang pertama, wuku'ul hadithatil mas'uli anha. Fa'il lam takun waqi'atan, lam tajib al fatwa atau lam tajibil fatwa li'adamid dururati Syarat yang pertama wajibnya berfatwa itu Kalau kejadian tentang pertanyaan itu terjadi Ya Jadi memang ada kasus kejadian Ada fakta dari pertanyaan itu Nah Kalau seandainya belum terjadi Ya maka tidak wajib dia berfatwa karena tidak ada darurat ya. keharusan untuk menjawabnya karena belum terjadi ya masyaallah taala jadi kalau sudah terjadi maka dia wajib berfatwa wakit terjadi ya. bukan hanya apa namanya gambaran atau omong kosong belaka ya. oleh karena itu sebagian para ulama ussalaf terdahulu mereka kalau ditanya tentang satu perkara Mereka tanya lagi Apakah yang kau tanyakan itu terjadi atau tidak Nah, Ada enggak hal kondisi seperti itu Kalau mereka katakan tidak Ini cuma sekedar bertanya gambaran saja Maka mereka tidak akan menjawabnya Nah, Sampai apa terjadi ya. Ada orang bertanya e, Sheikh e, Nanti kalau Nabi Isa turun ke apa ke bumi ya di akhir zaman itu itu beliau menikah atau tidak Masya Allah ditanya sampai pertanyaan yang yang belum belum belum terjadi ya belum terjadi nah apa ada salah satu guru kami ditanya tentang itu beliau bilang apa wallahu alam saya juga enggak diundang nah Ya dia bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi ya, khuan, Subhanallah. Nah, bertanya sesuatu yang telah terjadi, bagaimana hukumnya? Barulah baru uh, sang mufti wajib berfatwa atau berfatwa tentang kejadian tersebut. Nah, masyaAllah Taala. Tapi kemudian kita beliau rahimahalAllah Taala. illa an yakuna qasdus at ta'allumu fa la yajuzu katsmul ilmi bal yujibu anhu mata suila bi kulli halin kecuali kalau memang uh, niat maksud sang penanya itu adalah untuk belajar ya? kalau memang dia niatnya untuk belajar maka tidak boleh menyembunyikan ilmu menyembunyikan ilmu bahkan wajib untuk dijawab ya Kapan dia ditanya, kapan sang mufti ditanya, dalam kondisi apapun kalau ditanya, ditanya tentang hal tersebut, ya, tentunya terpenuhi syarat jawa, syarat bolehnya berfatwa sebelumnya tadi, ya. Kalau kondisi yang sekarang, seandainya, kalau seandainya, ke, e, apa namanya, apa yang ditanyakan itu belum terjadi, tapi si penanya ini memang ingin bertanya karena dia ingin belajar, ya. Dia ingin belajar, bukan sekedar bertanya saja Omong kosong, tidak, tapi Memang dia benar-benar ingin tahu, ingin belajar nah, Seperti ini, maka dia boleh Atau wajib untuk e, Tidak boleh baginya untuk menutupi ilmu ya. Sang mufti Tidak diperbolehkan untuk menutupi ilmu Yang diketahui dari pertanyaan tersebut Nah, Kalau memang Sang, sang muftinya tahu ya. Masya Allah Ta'ala Jadi kalau Pertanyaannya belum terjadi Sesuatu yang belum terjadi ya, Sedangkan Si penanya memang Bersungguh-sungguh ke Kelihatan memang niatnya atau memang Keinginannya untuk belajar hanya nah, seperti ini tidak wajib juga untuk berfatwa Tapi boleh Nah, Masya Allah Ta'ala ya, Seperti Seorang penuntut ilmu umpamanya Dia tanya kepada syekhnya ya, Sang mufti Si penuntut ilmu ini memang dia dia penuntut ilmu, dia ingin dia ingin tahu hukum Allah dalam perkara yang seperti itu bagaimana hukumnya. Supaya ketika dia dapatkan ilmunya bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini sang mufti wajib memberitahukan atau berfatwa tentang perkataan atau pertanyaan tersebut. Nah. Masyaallah taala. Tayib. Itu syarat yang pertama. Yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Ya. Kalau belum terjadi maka tidak wajib untuk dijawab. Kecuali darurat, ya atau sang sang penanya memang benar-benar niatnya untuk belajar, ya. dia ingin tahu hukum Allah dalam perkara yang ditanyakan tersebut. Nah, yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala Allah yu'lama min halis sail anna at Taannutu. nah syarat yang kedua hendaknya diketahui bahwasanya kondisi sang penanya niatnya maksudnya bukan untuk ta'annut ya berlebih-lebihan ya Berlebihan dalam bertanya ya. Kalau diketahui Niatnya untuk ta'annud Maka yang seperti ini tidak perlu untuk dijawab ya. Ta'annud itu Orang yang bertanya terus Tujuannya apa? Berlebihan supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwasannya Pertanyaannya ini sulit, susah untuk dijawab Sang Mufti, jadi seakan-akan menggambarkan Apa, sang penanya lebih hebat daripada Sang Mufti, atau memang niatnya untuk Supaya Sang Mufti tidak mampu menjawab Pertanyaan tersebut, nah yang seperti ini Tidak wajib dia jawab, nah tidak wajib Dia jawab Nah Boleh dia dia, dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu Atau dia boleh katakan La uji buka, saya tidak akan menjawabmu, boleh Nah, sebagai bentuk pelajaran Untuk orang-orang seperti itu. ini banyak ikhwani Wahwatilillahimaniurrahimukumulah. Orang-orang yang tak dalam bertanya, ya, tanya ini, tanya itu, sehingga orang lain tak ada kesempatan untuk bertanya. Dia terus yang bertanya, dan pertanyaannya pun pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya tidak masuk akal, bahkan terkadang pertanyaan-pertanyaan receh yang tidak tidak perlu untuk dijawab sebenarnya. Nah, tapi tak anut, ya. sengaja untuk untuk bertanya seperti itu, untuk berlebihan, atau mungkin ada orang yang bertanya. Ya, dia sengaja bertanya supaya sang mufti atau syekh tersebut tidak mampu untuk menjawab. Nah, atau terkadang, subhanallah, ikhwani wa khatifi fillah rahimani wa rahimukumullah. Jadi ini merupakan suul adab. Ya, seorang yang bertanya kepada syekh atau sang mufti, ketika sang mufti jawab, dia bantah jawaban sang mufti itu, subhanallah. Dibawakan dalilnya. Nah, ini suul adab. Ya, tidak boleh seorang mustafid seperti itu. Nah, jadi Memang tujuannya untuk jidal Ya Ya Ditanyakan Syekh bagaimana hukum tentang ini Syekh yang jawab, jawab Hukumnya A ah. Ditanya lagi Memang dalilnya apa ya Syekh Syekh yang jawab Dalilnya ini firman Allah begini begitu Eh, sabda Nabi S.A.W. begini dan begitu Si Mustafti bilang apa? Itu ada kemungkinan begini dan begitu ya Syekh Tapi ada dalilah yang Ini masuk dalam bentuk apa? Su'ul adab terhadap seorang alim Seorang ulama Seorang alim ulama Gak boleh seorang Mustafti seperti itu nah. Masya Allah Ta'ala Jadi Hendaknya diketahui bahwasanya Maksud sang penanya bukan untuk ta'annud Kalau diketahui memang niatnya untuk ta'annud Maka tidak boleh ya tidak boleh untuk dijawab atau tidak wajib untuk dijawab ya atau au tatabbu'ir rukhas atau untuk mencari-cari rukhsah keringanan ya jadi dia bertanya sengaja bertanya supaya apa mencari-cari keringanan ya mencari keringat keringanan, kering, keringanan supaya dia bisa apa namanya mengambil keringanan tersebut ya Nah, jadi dia bertanya itu bukan untuk mengikuti mencari kebenaran bukan, tapi niatnya bertanya itu supaya uh, terlepas terbebas dari satu hukum atau satu beban ya atau untuk mencari-cari rukhsah saja. Nah, jadi orang yang seperti ini tidak wajib untuk untuk dijawab ya, masya Allah taala. Jadi ini banyak, ya. sangat sangat banyak. Ya. Dia bertanya supaya mencocoki hawa nafsunya. Ini sering sih kita dapatkan. Atau ada orang-orang yang niatnya buruk, jamaah semuanya rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya jelek, ya, niatnya sangat jelek, buruk. Contoh, ini contoh kasus dan dan ini fakta ya terjadi, ya ditanyakan kepada Syekh. Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan begini, begini dan begitu? Syekh yang jawab, ah ini kaul murji'ah umpamanya, ya tidak benar. Ini begini di dijawab. Ya. Di akhir pertanyaan, sang penanya langsung mengatakan itu Syekh itu adalah ucapannya Syekh Fulan. Nah. Syekh sang Mufti tadi yang ditanya langsung tak. Uh, apa namanya tinggalkan itu jangan kamu ngomong seperti itu ya atau langsung diputuskan apa namanya pertanyaannya nah ternyata itu pertanyaan ini direkam atau mungkin ada videonya kemudian dia ambillah potongan video tersebut kemudian dia upload di di YouTube kemudian dia tulis Syekh Fulan Alim A mentahdir atau apa menyesatkan si Alim Fulan B subhanallah Nah, itu ada terjadi ya jadi si A si, si, si penanya ini Memang dia Tidak suka dengan Alim B Ya Dia cari-cari Dia cari-cari Kira-kira apa yang Bagaimana Bagaimana uh, Bisa menjatuhkan Apa namanya uh, Martabat Alim B tadi Dia tanya ke Alim A Nah Wahai syekh, Ya Sheikh Bagaimana hukumnya Orang yang bilang begini Begini dan begitu Nah Syekh Sang Mufti Alim A ini menjawab sesuai dengan konteks pertanyaannya, ya. tanpa penyebutan nama, tanpa mentauiin orang-orang atau oknum individu person tertentu. Setelah dapatkan jawabannya, ya, sebelum ditutup majlisnya atau sebelum selesai rekaman pertanyaannya, langsung si penanya itu apa menyebutkan nama itu Syekh adalah ucapan Fulan bin Fulan, ulama Alim Fulan yang di, ada di Mekkah umpamanya. Ya. Akhirnya apa? Setelah itu dia dia dia dia dia, dia ambil Jawaban tersebut kemudian dia upload di YouTube. Nah. Alim A mentahdir alim B, padahal nggak seperti itu maksudnya. Nah, la haul wa laqwa taylah bilah. Ini banyak terjadi. Orang-orang ya. yang bertanya supaya mencocoki hawa nafsunya, supaya mencocoki hawa nafsunya. Dia sengaja, ya, supaya jawaban tersebut ya, uh, cocok dengan hawa nafsunya. Atau dia bertanya, ya Syekh bagaimana hukumnya orang yang berdakwah? Dia mengajak orang. Kepada sholat ya, Mengajak orang datang ke masjid ya. Masya Allah mereka Apa namanya Ingin mengorbankan harta dan diri mereka Untuk agama Allah Ya, ya pertanyaannya global Pertanyaannya global ya, Pertanyaan global Dijawab global juga oleh si, pen, si apa, Sang alim, sang mufti Wah ini bagus, kalau begini-begini Dipuji-puji Nah, Karena memang pertanyaan global Ternyata yang bertanya ini Dia, dia bertanya untuk mencari-cari ruhsah Dia ambillah fatwa itu Dia bawa pada kelompoknya nih fatwanya Sheikh Fulan Membolehkan ini dan itu Nah Ini untuk jamaah kita Berarti boleh ya. Jadi niatnya sudah jelek duluan Dia mencari-cari ruhsah Dia berikan pertanyaan yang global Kemudian sang alim tersebut Menjawab sesuai dengan pertanyaan Dia bawalah fatwa yang global ini Yang kepada makna khusus Atau makna yang diinginkan oleh selera Atau hawa nafsunya Nah dari ini banyak terjadi Nah. Allahumma ista'in. Ya. Jadi uh, kalau niatnya untuk ta'annud jangan dijawab, tidak wajib dijawab. Atau dia mencari-cari rukhsah, ya, mencari-cari rukhsah. Tatabbu'ur rukhas. Nah, atau niatnya au'dhur bi ar'a'il ulama'i. Nah, ba'daha bi ba'dhin ini yang saya sebutkan tadi. Naam. atau yang lainnya dari maksud-maksud yang buruk, maksud-maksud yang jelek. Fa in uli madhalika min halis sa'il lam lam lam tajibul fatwa atau lam tujibul fatwa. Kalau diketahui kondisi itu dari sampunanya maka ya. Lam naam, lam taj lam tajibul fatwa maka tidak wajib berfatwa. Ya. Masya Allah Ta'ala Ini pernah uh, kita dapatkan ya Ada orang bertanya ya, Seperti yang saya sebutkan tadi Si bertanya, syekh bagaimana hukumnya orang begini-begini dan begitu Dia enggak sebut nama Syekh ini menjawab, sang mufti menjawab Sesuai dengan konteks pertanyaan Ini akidah murjiah, ini begini dan begitu Nah, Kemudian sebelum ditutup teleponnya, Sebelum ditutup pertanyaannya Si penanya langsung menyebutkan itu Ya Sheikh, itu adalah ucapannya Alim Fulan al bin Al-Lan Sheikh langsung menutup Tidak, da, tinggalkan ini, jangan kamu seperti ini Nah, nah kemudian potongan itu Diambil, kemudian diapa diupload di Youtube Kemudian dia bikin judul yang bombastis Sheikh Fulan yang menghantam Pendapat Sheikh al nah. nah, ini kurang ajar namanya nah. Membenturkan pendapat Satu alim dengan Alim yang lainnya, dengan maksud-maksud Atau niat-niat yang jelek, nah Allah mustaan. Dan orang-orang seperti ini, khaniwa khutifil rahimani rahimukumullah sangat banyak, ya sangat banyak. Jadi banyak terjadi di kalangan ahli ilmu, ya. Ditanya tentang sesuatu, jawabannya umum, ya. Jawabannya umum, kemudian Jawaban umum ini dibawa kepada makna khusus, disesuaikan dengan keinginan sang penanya tadi, ya, yang mengikuti hawa nafsunya tadi, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau sang mufti tahu bahawa orang ini memang niatnya jelek, niatnya buruk, dia ingin membentur-benturkan uh, pendapat ulama, maka yang seperti ini tidak wajib untuk dijawab. Tidak wajib untuk dijawab. Nah, masyaAllah Ta'ala. jadi ini, atau orang yang bertanya seperti ini adalah orang yang tidak ada adab. Buruk akhlaknya, kurang ajar kepada ahli ilmu. Bahkan sebagian mereka subhanallah dia dia bawakan Ya syekh bagaimana pendapatmu uh, Tentang ucapannya syekh Fulan bin Allan Nah Dia sebutkan namanya terang-terangan Terkadang syekhnya enggak mau jawab Karena ini apa namanya uh, Berbahaya nanti dia bawa kemana-mana fatwanya Sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya Nah Allahumusta'an Itu syarat yang kedua Syarat yang ketiga wajibnya berfatwa an la yatarattaba alal fatwa ma huwa ma huwa aktharu minha dororan nah, hendaknya la yatarattaba an la yatarattaba alal fatwa tidak ada efek dari fatwa tersebut sesuatu yang lebih besar doror mudorotnya nah kalau ada efek dari fatwa yang tersebut ya menimbulkan Mudarat yang jauh lebih besar Maka tidak wajib dia berfatwa ya, Bahkan sang mufti wajib dia Diam dan tidak berfatwa Nah masyaAllah Ta'ala Oleh kerana itu kata Syekh Muhammad bin Salimahullah Ta'ala Wa ta ala hadha fayambagi Ayyakuna ha'adha syaratu syaratan Lijawazil fatwa la liwujubihi Oleh kerana itu syarat yang seperti ini Hendaknya ya Pantasnya menjadi syarat jawaz Bukan syarat wujub artinya apa? kalau kita dapatkan uh, pertanyaan, ya, efek dari jawaban pertanyaan tersebut mengakibatkan motorot yang besar, maka tidak boleh dia apa? tidak boleh berfatwa, tidak boleh dia berfatwa. bukan tidak wajib, tapi dikatakan tidak boleh. nah, kalau kita katakan tidak wajib, berarti boleh kan begitu? tapi kalau kita katakan tidak boleh, berarti tidak boleh sama sekali. nah, ya wajib dia berhenti. Dan menahan diri dari berfatwa. Kalau memang ada efek ya dari fatwa tersebut, akibat dari fatwa tersebut menimbulkan mudarat yang sangat besar. Nah, <tuh> ya. Masyaallah daleh. Kata beliau, rahimahullah, Yang terakhir di sini. Fa'inta rot taba'alihi dalika wajabal imsaku anha. Kalau fatwanya berefek, ya, mengakibatkan hal tersebut, efeknya adalah hal tersebut. Maksudnya, kalau fatwanya itu mengakibatkan mudarat yang jauh lebih besar, wajabal imsaku anha. Maka dia wajib apa? Menahan diri. Dia tidak menjawabnya. Dia tidak berfatwa. Daf'an li'asyad dil mafsadataini ma Dalam rangka untuk mencegah. Ya, dua, antara dua mafsadat yang besar. Dengan melakukan salah satu yang ringan diantaranya. Nah, Karena dia bertanya. Kalau dia, dia bertanya, kalau enggak, kalau enggak dijawab itu mudorot juga bagi sang penanya. Kan begitu? Tapi sang mufti tahu, kalau saya jawab ini, mudaratnya jauh lebih besar lagi nanti. Nah, mending saya diam. Nah, itu yang dimaksud oleh uh, Syekh Muhammad bin Salih al-Uthamin rahimahullahu ta'ala. Nah, taip, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan uh, di pertemuan berikutnya tentang ma yalzamu al-mustafti. Nah, sesuatu yang harus dilakukan oleh sang Mustafti Akan datang nanti beberapa perkara yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan, mudahkan kita semua, diberikan taufik, agar kita dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin. Wa alamin. Wallahu ta'ala alam. Alayhi wa sallallahu ala kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.